Aquí des de Guàrdia Benar ens hem encarregat aquest districte de que és el barri de Sant Joan i Colobret. Ens van demanar des del Departament d'Estadística que ho féssim nosaltres. Eh, aleshores, eh, hem aprofitat que teníem que dedicar els efectius eh, i amb la col·laboració de cos amb els el subs d'esquadra, doncs hem aprofitat també per tirar endavant un dispositiu de seguretat ciutadana i hem fet les dues coses alhora situació aquí, pels clans, per, per, per un motiu en concret? Bé, el, el CENS el, el que fa és que actualitza dades de padró, a partir de les dades de padró les persones que estan empadronades, eh, això s'actualitza eh, de manera regular a tots els ajuntaments, Feia temps que no, que no, que no seia, tocava actualitzar-lo i a partir d'aquí eh, eh, el cens és el que dona dret a tot un seguit eh, de drets i deures dels, dels ciutadans que estan empadronats. I, i a partir d'aquí s'han derivat el que els altres apartaments de l'Ajuntament implicats considerin oportú. Què bueno. heu bueno. trobat? dir l'inspector arreu dels incidents arreu dels incidents que vam tenir el passat 1 de novembre per enfrontaments entre famílies d'tnia gitana amb resultat d'un presunte homicidi en la localitat de Figueres i de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 lo que és el control del padró s'està fent en tots els barris íntegrament. El que és l'accés, les centrals i perquisicions s'han fet amb consentiment en dos d'ells. L'altra incautació ha estat fora dels domicilis. No hem acabat el dispositiu, ui, encara no s'hi pot dir el total de material que es pugui incautar. Quan pretenen tocarà? Aquesta tarda. Farà una altra roda de premsa la tarda? Eh, crec que no sí que farem és passar des dels nostres mitjans o serveis d'àrea de comunicació passar les dades corresponents a la finalització no? Ara, eh, bueno, del padró és una qüestió que ho estem portant amb els formularis i ho fa Guàrdia Urbana per part del que seria la, el control d'entrades i perquisicions s'estan fent amb motiu de la troballa d'indicis suficients com per pensar que presumptament s'està cultivant marihuana en aquests domicilis